és a fogához veri a garast? Hogy hozhatja ilyen helyzetbe? Rádásul a lányuk előtt. Szétjeld magad, Hans! Sziszekten lesújtva. Hans már bánta a meggondolatlanságát. Igazságtalan volt, hiszen a feleséget csak megpróbál megfelelni a szerepnek, amit ráosztottak, amit ő osztott rá.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 Dorotea félrefordított fejjel hagyta a mozdulatot, nem nézett Hans szemébe, de elfogadta a béke jobbot. Igyekez, Mi csak az kellene, hogy ne legyen helyünk, templomszolga a Mikelbe irányítson át, szólalt meg némileg megenyhülve. Elviselhetetlen hőség telepedett a városra. Voltak napok, amikor 37 fok föl is kúszott a hőmérséklet.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 Inkább csak a hűsítő vízre vágyott. Csak úgy, mint Frida, akit azonban hazaparancsolt a kötelesség.